اللهم الرحمان الرحيم وان صہیب بن رضي الله تعالى عنه رضی الله تعالی عنه روایت سے اود حالات او مناقب مخ کی ذکر شوند ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال کوئی بھی شکر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائی دی کانو ملکن یوباد شافی من کان قبلکم باغچا کی چتا سونا مک کی پیرشوی دی کان له صاهرون او دد او جادوګرو اودله جادوپلو کااهنو فلمما کا كبير کلي چې عمر ډير شوقال لل م با ش و اني قد کا بېشک زه چېم زبودا شوم فاب اس الی غلاما رولی جماعه یولک او ترمذی شریف کې راغلی فهمن پوها او خيار عدل تلغ زک ماشوم دا د لوی سړی پر نسبت علم زرز زده کوي د تعلیم ډیر قبل ای اودنا بیا یریږي نا دی او جن ماشوم والی کی تعلیم ډیر د خیر ذریعہ وی ابو کی یا دور سفاید نی اگر چټولو کې خیر نه ز موالی کې دماغ تھا زه دي خبر از ریادی زړې د ډېر خبرو نه خالی نه ادب وڑا سړی خوشل غمونه شل غمونه وی ویو ګور ما غلام بعضواتو ک راغلی دي فوانن فمن چې پوهوي اولی مووه اوحره چې زهورته جادو تعاللی رکم فباې غلاما رالیګلی د غلام لی مووه چې د ورته جادو خونو وکانه في توري پ او پهلاره د د کلش با دیتلو راہبون یو راہبو فقع دیلیهی ندا ماشو مغسرکی ناستو و سمع کلامهو ادا راہب خبریو او ریدی نواغیخ و خشوی زکداغ حقی خبریوی او جادو خواسی یو گندہ او ناکار او بی نه عملو وکانو دیداتا ساہرا کلچ و راغ دی جادوگر تا راتلو بجادوگر تمر برراہ بی تیرے دو پراہ بکا دیلے ہی اوکی ناستو بد سرا فیداتا ساہرا کلچ و جادوگر تراغ نا وقت اکڑے بیو زوربہو دباغو و حلو فشکا ذالکی لرراہ بی دد دی شکایت راہب تاو پو فقالا ورتو اذا خشیت الساہرا کلچی اریگ دا جا دگرنا چی دیبمیو وی فقل حب سنی اہلی ورتو وایا کور کی سارکڑیم و اذا خشیت اہلک اکلچی اریگ دا کوروالون فقل حب سنی الساہرو ورتو وایا زی سارکڑیم اصل کې د دیز د کولو اسلام د کولو نو مسله حد په دی ک د دروغو فاد د ووج نه مسله حد بل د د د واو یا د تکلیوه د نظیر دغ د روغ ویللی دي چې د دو ګړماو اصللا ک د دو کسانو په ممند کې جنگ شوه او ته دغه اصلاح د پاره دروغ و زکه مصلحت دې دروغ او زیاتو مصلحت دې زیات او پاغه فساد دروغ فَبَيْنَ مَاهُ عَلَىٰ ذَالِكْ پَمَنْدَ دِي كِچِ دِي پَدِي تَرِكَو او دی, دی, دی, دی دواړو تبتلوراتلو راتلو جادو گر جادو خولو راہبورت خولو حق اذا اتا علا دابت عزویمت راغلو دی پیو زناورلوی بانی قد حبست الناسا خلق بن کریو ای با دیوی چی دا دابا اصدو آن او باز علماءو لیکنی حدیث کی تعین ندی راغلی چی دا دابا سشےو ویلی دیو داباوا او داغی دیرین خلق پلار تیری دی نشول فقال دی غلامی الیوم آلمونن رزب آلمو زبدا خبر معلوموم الساہر و افدول و امر راہب و افدول چجا دوگر غرد اوک راہب غرد اوک راہب غرد اوک راہب فاخذ حجرن راگشت او یوکان او فقال اوی جو اللہم یا انکان امر راہب کچریوی کار او دن در راہب احب بیلے کا محبوب تا تا پیر محبوب تا تا من امر الساہر د دیکار او دین او بی دین اید جا نا فقط الهاذه الذباء نو پدی کانې دا داب وقتل کی حتا يم دی انا سوچي خلق تیر شي خلق دی ر ن تیری دین شي فرما حوي وشتو فقط لها قتلکو و مدناس خلق لانل داد دا داد دا د د کرامتو کرامت دے دا دا او الله ددننه کرامت سرګنکو کې اثبات د کراماتو د اولییا او دی خلک تیر شو او ترمی شریف کې راغې خلک پهره شووي یارهدي غلام خو او علمز د کړی او هغه الم بل چا او خلکو د د تاریفونه شوکل فاطر راهیبا تی راغلی رااحب تفااخ به خبر کړی فقال قاله لهور راې ب ویلو رااحب ویلو نه بچیان تلی ما افدلو مننی ته نن ر ډیر غورې ز معاک بې مریک معه پیشکر شکره صیدلیدي د کار د دنستان هغه چې زوینم وئنک شتوبتلا ابیشکت چی زردی شپتا بازمايش کی دی شی اعداد شو یا پتریکې د فراست داسوی یا پتریکې د عادت او تجربې داسوی وئنک شتوبتلا ازردی شپتاو امتحان کی دی شی فئنبتریتا کتاوونه ازمايش کړې شو فلا تدل علیا نته گور ما چاہتا خیمہ فلا تدل علیہ گور ما چاہتا ما چاہتا انخے او دی غلام دعاګانې گانی با قبلی دی چس دعا بے کولا الله با قبلولا مكان الغلام و دا غلام یبرئ لك ما ها تشلاج به کول ود پیدای شیرن ولبر سودا برسم رضوالا و یداو الناس دوای به کول خلق من سایر لدای د تول بیمارونا بس دو دعا کول خلق اسلام راړو فسم عجلیس للملك او ریدلیو یو ناس سڑی بات شا سر وزیرو کانک امیا چگر انشو فاتاہو راغلیو دی غلامت بی هدایا کثیرت پا هدیو دیرو سرا فقال ورطو ایما دادل نادادل دچکمی هدیدی لکد استادی او دا تال در کم تال میروڑی اینا انت شفیتنی کتا مات شفا راقا قالا دی غلام ورت ونی لا اشفی حدا ذو شفا نشم ور کول یو تنتا انما یشفی الله تعالی شفا الله ور کی تعالی چلا شفا ورکوخواالو الله دی شفا غګلڅوک نشي ورک شفا ورکلو والله الله دی زو خو چاته شفا ن شم فَإِنْ آمَنْتَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى کِ چَرِتِي ایمان روڑې فاللٰه دَعَوْتُ اللّٰهَ زوالا ندو او غاړم فَشَفَاكَ نُطَالِبُ شِفَاءَ دَرکِ فَآمَنَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى ایمان روڑې فاللٰه چُچَد فَشَفَاَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى نو اللّٰه ورته شفا اور, اور کډیو فَاَتَلْ مَلِكَ ارَغِلُ اُبَاشَا تَ فَجْلَ تماخانه يجلس لكچکی ناس او فقال له الملك بادشاہ اور ثوي تو رودوي مر رد عليك بشرك تعال دا نظر چا در واپس کو دا نظر درت چارا واپس کو قال ربني و زما رب زما رب او زما مالک قاله واللاکه ربون غیرري بعدشا ورتهولستا رشته زماانه بغير تا د پاه زماانه بغيربل رتن قاله د ورتهويدي وزير رببي ورب کلله او رب زما رته الله د تخ ربني اګله د اقتدارو د مشرري کورس داېوي. چ دم را غرور ته ورسي يا هو الله مني نا هوا وي چه سربم اپي ولي غرور او تکبر خراشي فاخذوه نذروني فلم يزل يعذبه اميشاو دا بادشاہ دل سزا ور کولا ادم هایوالو انتهاء والو ټکولو حتا دلل الغلام تر دي چه خبرداري ور کو دي خالق فجئ بالغلام <مترجم> راوست شدانو جوان فقال له الملك بادشاہ اور تویب و نہیں بچیا قد بلغ من شهر کا وشکر سیدلے د استاد جادو نا ما <مترجم> ها اندازیتہ تو برئل اکما والابرصا چتے لاج کد پیدای شوندو دابرص مرض والا وتفحل وتفلو تداکے داکے فقال انی لا شیا حدن زخ و شفا نشم ورکول یوتن تا انما یشف الله تعالی شفا ورکول وعلق واللہ رب لزد دے فاخده روینی فلم یزل یعذبو امیشا اوچی سزائے ورکولت تحت دل علا الراہبی خبردار ورکو پراہب بانی فجیع برراہبی راوست شراہ فقیل لہود توویل شول ارجعن عن دينك واپسد دينادي فباغ انكارك وزد دي مانو ددينو واپس کي غمنا فدا بالمنشار روي غخت ارا فوضع المنشار او کي خده شعارا في مفرق راسه داغ پکاري فشقهو بهي نو دیو سیرو لپدی عریبانے حتا وقا شقا ہو چو آکیشو دوار ٹکنے داغا یو یو پلا بل بل پلا ثم مجی ابی جلی سلمالک بیاراوستیشو غناس وزیر د بادشاہ سرا فقیل لہو دی تویلشون ارجین دینکا واپس شد دین دی فابا فاوذ <آضل> علم شارفي مفرق راسه كي <كی> خوا اراداغه پکपरे كي فشقه هو ابنم کو به حتى وقاشقاو دوار طرف نه او قبل خافر و تل اي زري زري شول پمن اوري بل شول کو ديمانو دين نوا پسن شول ادا دي امه تم وينارينو زنانو تا چګوره کې اوسړې فاري دو ټوکلي سیداس خبر نه دا شهادت اوليا مرتبه او او شوا او ایمان او دين د پرې خود شه نه او د الله او د رسول نشوک خواګلني ثم جي ابي الغلام بيرا واست شه دالق فقيل له تويلش فل ارجن دين کواپش دخل ديننا فابادن كاروك فدفعوا الى نفرين ورکس کسانو پوجو پلس تدمر گرو ددنا فقال از حبو بیهی وی دے بوزئی الاجبلن کذا و کذا غر فلانی او فلانی تافس حدو بیهی الجبل دے دے غر تا ورخی جوئی دے فلانی فلانی غر تا او اوغ غر تے ورخی نوچه کلمو ده غر سر تور رسولو کلمو ده ده غر ده سر تور رسولو فَإِذَا بَلَغْتُمْ زِرْوَتَهُ کلمو ده ده غر ده غر تا فَإِنْ فا رَجَانْ دِينِهِ کده ده دین وَاپَشْو نُخَا وَاپَسِ رَاوَلَيْهِ وَإِلَّا فَتْرَحُوهُمْ ورونه د غر د سر نرو غورځي په د ذهبې د په کړړو په د سره فعد وال الجله د غرته ورختلی فقال قاله دی نوجوان ویللو والله هم مکفې ه بما شته یا الله کافی شي زماد طرف نه دو ته پهغه چې اے تاسو بچکولو بچکولود کافی کې دو مختلفه طریقې کدی غرکه کبل سو ور سره کې حمید شر نخلاص کې اگر دی وخت کې د مزطر دی یو خود د خلق ایمان دې ګر ایمان نه اوري نه مر قبلی دیم غره د د دعاګانې قبلې دي د دعا غخته غر ټول په زلزلې شو او اوا خلقت کثر او جوړېدل وګوره الله د مزثر دعا قبلې امم یجیب المزثر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايله هم الله قلیلما تذكروا اللہ د مستور دعا کم لنی تر دې کفار و بنده سو دعا کولن او الله به قبول ولا و اذا غشيهم موجن كزللی دعوا الله مخلصین له الدين فلم ننجاهم من البر الله بنجات ور تورکو الله هم مکفیې هم بما شته یا الله ته کافی شی زمان زماه دوی ته پاغه چې د خوښه د کاف کې دو ډیر قسمونه دي یاخو طببا کې ی پهځ ناخه کې خوماتې نه خلاص کې فه جفهې حمل جلو وجړه کېدو پهد د غفه څقطوب دل وجاء يمشي الى او اور اغلو دې را روانو پېدل بادشاه تا فقال له الملك بادشاہ اور دې ما فعل اصحابو اگر مرګورو دې فقال كفانيهم الله تعالى کافي شو زمادت طرفنا غويته الله چوشد فدفعوا به وركي لا نفرن سکسانت من اصحابي دمرګورو نا فقال ازحبو به ویدی بوزی فاحملو سور کئی فی قرقور ایداؤ یوگدی غنتی کشتی توائی سور کئی دی فی قرقور جمد دی قراقی الرازی سور کئی دی پیو کشتی اگدکی وتوسطو به البحر او د سمندر مژلبو زئی تلته تپوس کوي فين را جان دي ني کده واپس کیږي د خپل دینا نو خوا واپس را ول وی لا فقزوه سمندر ته ورغرزوي فذهبوا به دې بوتنه وا فقال اللهم اكفنيهم بما شئت اے اللہ کافی شے زما د طرف ندوی تا فاگر استاخ و فشی فن کفات بہ مسفینہ الٹا شیو پدئ کیش تا فغریقون غرق شیو وجا یمشی الالملک او دے راغلو پیدل را روانو بادشاہ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ اُدْتَ بَادْشَاوِ مَا فَعَلَى أَصْحَابُكُ ستاغ ما کل مَا فَعَلَى أَصْحَابُكُ ستاغ مرگرسو کل فَقَالَ كَفَانِهِمُ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ وَرْتَكَافِشُ چُوچَدِّ فَقَالَ لِلْمَلِكِ د نو جوانبات شاتهوي نه کلهستبي قاېي تم وجلې نه شي حتى تهفاالمه عام مرو کبي تردي چې تو کیا هغه چې زهکم کوم تاته پاوي قاله ما هو اغسدي قاله ان قاله تجمع اوناسه خلک برجم کې سودن واحد په یومي دان کې تتسلو بنی ما به وَتَسْلُوبُنِي سَلْفْسَتَوَي ده ده قَتْلُولُ ده انسان راز واندول اید چاشا ده لرگی سرک لکا کی على جزعن پیو تنی ده کجوری پیو لرگی ده کجورو ده لرگو ثم خود صحمن بیاراو آلے و غش من کنا نتید ما دغشد تیلینا ثم دو عصم صحما بیاکی دغش فی کبد القوس پمند دی لندکی کبد نمراد و سطن پمند لندکی سم قل بسم اللہ رب الغلام بیاوائی پنم دا اللہ اولم چربد دی غلامنے سمر می بیا پی وشترو کا فین نہ قاعده فعل تذالک کل چتدا شکاروک قتل تنی نتب ما قتل کی جدا سو کی نتب ما قتل کی او زما پ قتل لو لو بت شقادر دله سوال دا راضي چې د د خپل قتلولو چل څنګه بادشاه تاوخلو نو علما او جواب دا کړي وې دی بچی ته یقین چې بادشاه ما په دي طریقې قتل کیږي په شهید شم کوزما ده شهادت د و جنا له تبا هدایت نشی شی او د الله د منلو حقیقت بسرګن شی ا دیبد الله بندگان جوړ شی دیبد الاله العالمین صحیح بندگان جوړ شی او ایدا علماء لکنی جایز دی چې او سړے ځان قربان کی چې ټول مسلمانانو لپاره خیر رسی دی کې خود ده شهادت خود نور و خلق ټولو فایدا وا اې دې خو واسب وفات کې دو ها خود د دې شادت د وجن ټول خلکو ته الله لالعالمین هدایت وکوي ویتبالما قتلې شداسیو کی فجمه ان ساغ را جممه کړي خلک في ساع واحد په میدان یو کې وسله به هو د په س کړړوله جز ان په یو لرګې د کجري کې ثمښ سحهملکنا نهتيیرغشتې ی د د د د غشونه ثم دا ساحه في ک د بے خود او دا غش په من کې ثم قال به وی و ټول خلق رعیت راجم ده دې بادشاہ بسم الله رب الغلام پنم دم دات الله چې هغه رب دې نوجوان دې ثم رما هو ابه دې ويشتهو فوقع سمعو فوقع السهم وَاكِشِ وَغْشِ فِي صُدْغِهِ ای ده وقت دی راوالی دسترگی پوری دی زیت صدعویان د وقت ده نرمین راوالی دسترگی دسترگی پوری دی زیت صدعویان پا دیو لگی دو فوز آیا فی صدعیهی يخوده الاصبدي خپل تنزیبا نه فما تد شي او فقال فقال الناس طول خلقوا وامنا ایمان رو دې موږ پربد دي غلام فوتي الملك راتل کريشو بادشاہ تفکیل لهود تو ال شو الاراء تما كنت ایا تاغ هغه چې تاغي نه ری دی قد والله نزل بك حزرك قسم بالله را نازل شو پستا استا غيرا قد امن الناس خلقو خطول ایمار راو فامر بالخدود نه حكمو کو بادشاہ خند كن كنستو بیا فواه الشكق باغ خلود کې دلاررو په خللو کې خند کوونه کشول په خودت خند کوونه کشول اووزمه فينی رانو بلکړ شو په دی کېور وقاله مله رجدي هیت سوڅوک چې د دی نهاپس کېږ نه فاقمووه في وروی غرزوی په زور شر په دیور کې او قیل له یاو دی ویل سید تا اقتحیم ور دنا شپدیک ففعل نو دیدا شوکل طول خلقورت ور ټوب کو ورته ور ټوب کو خو یمان پرینو حتا جات امرات راغلی و زنانہ و معاشبی لها او دی سره یو ماښوم د دې خوارو دن کې بچو یو یو زنان رااله او دی سره د دې خوارو دن کې بچو فتقا عست دې داسه توقفك او دیدا سی یرغنتو کا بزدنیو کچو ورٹوب کی کنا انتقا فیها دا چو ورٹوب کی پدیکی واکی چی پدیکی فقال لہا الغلامو دیت دی بچیو یا امہ ای زما موری اسبری سبرو کا اور نیرے گما ورٹوب کولو نیرے گما فا انکی علی الحق تپا د چې په حقې بیا د او د مګ نه څنګه یارېږي کېګوره ټولو اومتې مسلمتا یو ته سلی ده چې کله په هې او د الله د پارې نو بیا د مرګ او د نرو ت کالیفونه یاره سرده چېکه دا ټولې خبرې د الله د پااره دي او پهې اخرت جوړيږواو مسلمن د دې حدیث روایت ذکر کړل د امام مسلم رحم الله اوور سوره بروج کې دغه واقعیا راځیا او دا علاقه د سعودي عرب هيڅه دا نجران علاقه او سم دا غزنه سعودي حکومت دیوار را تاو او د اډوک او سرات پکستان زیچو کني د بنی ادم او اډو کی پخې راوځي چداټو لا لاکا او پزرګون خلک او سوزول او د ایمان نشو کوه واپس نشول رواه مسلمون د دې حدیث روایت کړی د امام مسلم رحمه الله امام مسلم رحم اللہ دی حدیث روایت کلے دی نو دیکیم گورا ددائی داغا صبر زکر صبر وئی صبر مختلف دي کلا بس اکمری صبر بکے کلا ب بیمار صبر بکے کلا دی دین په خاطر بدی خلک پا اور کی سوزئی کلا بدی پانسی کئی کلا بدی من کئی پدی طول و خبر و صبر کې ن ا ل ب ب صبر والبي صاحب جنت تزيه اولب صبر والسر الله مرگر کېږي دا د مشکل الفاظ او ماني مبيعو ها وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد الی واله دعا بار ک چې بچی سہولت نلې الله تاسو ته